ومن عزمو سوک دلو ظم ب منداغ چاانه افترا چې جوړي على الله قذبا پله درروغو او قما یا درروجل کوي بالحقېقرران ل لما جا هررکه چې قآ راغته د وده دروغ دي تف علی سف جا لما ترغیب ورکی جهات تا کوشش ته پا دن کی پا لحاظ دا خودلو دا عمل او د دعوة تا والذین آ خلق جاہدو کوشش کوي فینا په حاصل اولو زمن کی فینا پا دن زمن کی سلاللہ دن مال منزان پو یکو لنہ دیالنہم خامخاو بخیو من دیتا صبول ناق پا لاری او دلائل قرآن و سنت علم بول زور او د جت لاري ور توم و اللهعمل موسیین او یقینا الله اوګې د خو کوونکو د مسی جاتهي چې دغ کار الله ل او کم کار چې کوي هغه د خپل په غمبر په طريق د ته محسن سورکبوت د الله پفض د سان خلاص شو او نمبر کې په ترتیبي عثمانی کې دیرشم نمباره وار پسې روم دې او سورې روم په لوزل کې دا 48 نمبر سورته سلام اتیایم رستو د سورې الانشقاقنا رستو د سورې الانشقاقنا داول سورې روم سره به بشارت الله مؤمنانو تورکې په فتحا او په نصرت سره زه په تاسو لګاټه در کومه زما تاسو امداد کوم دا سیم نمبر آیات کی دا دارازی په آیات کے کې 4 او 5 کې او دارانګ 47 کې د مخ کی صورت سره عربه تو مناسبه تو اقصد الله ترغیب ور کوي جهاد تا په مخ کی صورت کې ترغیب او جهاد تا او دې صورت کې الله زير ور کوي مؤمنانو تا په کامیابی باندې حلت ترغیب ورک جہاد تا او دلت ترغیب ورکی ستا زیر ورکی کامیاب ته تا جزبا ہاں کامیاب ما صورت کے دریب آبونا دی دریب آبونا شانی نزول با نزال پوئے کئی وے دا کریم دا نزول په وقت کچے اللہ قرآن را لے گو نو پتہ غیر زمالہ کے دو بات شاہائے وے یاو دا فارس والا چه دا حکومتو پا افغانستان او پا ایران او پا دی ملکنو مشرقی ملکنو بالداغی حکومتو ادا مجوس خلکو مجوس دا چه دای دا با دا نورس کم مای دستور عبادت کم او بلی غالت تدویم حکومتو اغد رومیانو وغا اهل کتابو اهل کتاب توراتو انجیل نسوارو نا دا دیدوارو دا, دا, دا دی دی حکومت بادشاہ تا بے او د فارس بادشاہ تا بے کسراوی لکا منگا بادشاہ تا صدر وائیو نا دا فارس د بادشاہ نوم با کسراو او دا رومیانو جی اہلی کتاب و نسواراو دا غید بادشاہ نوم با حرقلو نو دا غواقی دا, دا فارس والا مجوسیان او دا اہلی کتابی او بل سران خطی لفارس والا پی ضرور شو نا دا مکیب و از زمین مشرکینو شو چې زمنگ رونا ستاسو پرونو باندې تاسو و ای تاس منگ اللہ کتاب را کرده ده و رومیان و ای منگ کتاب را کرده ده لده ستاسو رونا دی ادا مجوز زمنگ رونا دی منگ ده بوتان و عبادت که و اغیم دنورا و دست پمائی کئی لچه اغیم فارسو علا پو رومیانو زورور شو نو من با پتاسو بزورور شو او خوشحالی کولا تو حضرت ابو بکر صدیق صدیق ردیو اللہ تنہور تا دا خوشحالی مکوی دا خوشحالی مکوی رومیانو نتبا اللہ غلبا ورکی لوبائیم خلف ورطای ما سره شرط که دا نا مشرکانو نا ابو بکر صدیق ورطای ما سر شرط نا سر اگدم سورا وقتی ما کامیاب چوی بدریو کالو که وی سبا راکای داشو ای او که پرشو لسوخی درکو ارال پیغمبر علیہ السلام تاو بکر صدیق سیبوی دا کسی شرط میں دا او بایم خلف سر اخری ای لازی کارو کا دا موتا سی واکا زکا بیدع رازی نو بیدع دا دریون واخل تر نهو پوری لسو پوری. دا موتا او بدکا او دا شرط چې مخې دې نو د لاسو په ځای سل که زپړشم نو سل بدل کوم اګه تپړشم نو سل براته شرط کې خدل ناروا دي خان خود شرط حرمت لا نور اغله داغه وختي شرط کې خدل ناروا دي لکه مخ کې نو نارو نو روميان او تعالی کامیابی ورکړه پکه مارازو که پا کمار از بانده مومنان پا غزوه بدر که پا کافی رو شو نو پا دخ کار از بانده رومیان پا فارسیان رو زورور شو نو نمکی معظمی مشرکینو بانده دو خبکان راله یایی پا خپلا و خواللا آیایی داقا عزیزان و آقا خبکان و توم را رسیده او بایی می مرو شرط چی چی آی خیابو صدیق سیف سرا نو داقا دا وارسان اصل و پیغمبر علیہ السلام وی شرط حرام دے انو چې حرام دے ردا به خیراتی ورکاے حرام مال به خیراتی ورکاے پدې خبر پوهیږي پبې نکلو کې د تاسو په سودونه مدونه اعلان شو نو ځان به تخلا فائدې زمما ثواب وشي حرام مال دی او ګټو اره شرط ته ردا به خیراتی ورکاے ها خیراتی پنیا ثواب نه چې د ګنا نه خلاصم لو دا ایتونه الله راولېګل خافې مرو مییان خو کمزوری شو او سو ورور شيخ خبره پره شو بسم الله خاص پهم دا د نوله الله داسې الله الرحمنرحم چې عامې او خاصې میروان کوون ک د شروعور کوو دغ په نوومبالې س روم کې علیف لایم الله خپې کې په م پل دې حرفو او غلیباتې روو کمزورې ک شروع مییان ک تاببل في ادنى الارده پاغنیز دیز مککی چه ده مکیم وزمیز مکی تنیز دیوه وهم او دا رومیان با من بعد غلبهم پس بشي دا دا دا بشي. تا کمزروالی دا داینا سا یغلبون زرده چه ضرور بشی پا فارسیانو بانده پوی گئی؟ دا دای دا کمزروالی لپس زرده چه ضرور بشی فی بید عیسی میل پا یوصو کنونو که بید عدد ریو نواقلا ترلسو پوری دیتا بید عوش اللہ الابرو خاص الله رواه اختیار دی من قبل ما کې کمزور والی درو میانونه وبې بادو پښته زور رواه درو میانونه په دې پوې کې مطلوب ده الله اختیار دې کمزور کړ او اوس بیا ده الله اختیار دې دې بزور ورکی ويوم اذن ا پدار راز باندې دا داول صورت تا یفرح المؤمنون خوشال وش لا يسير الله فإمداد دى الله يعني صرح إمداد كه الله من يشاءو كده چاو غالي وهو العزيز الرحيم دقاء الله زرورو حكمته على ذات وعد الله لهز كرده لوز دقاء الله لا, لا يخلف الله خلاف نكي الله وعده دقاء لوز ولكن نفويقي. نفويقي. پا پا لا يعلمون لكن دير دخلقنا نفوئيگي نجي بني فوئيگي پا دينو لا فوئيگي دا خلق ظاہرم من الحیاتی الدنیا پا دیکھکارا د دنیا زجر ورکی اس د دنیا په جوان پوئی گی پا موبائل پوئی گی پا ٹکنالوجی پوئی گی و دا خیرت علم و سردی لکا اوسر یعلمونا پوئی خلق ظاہرم من الحیاتی الدنیا پا ظاہری جوان دنیا وهم او دی عن الاخرته د جول اخرتنه هم دی غافلونه لا خبر دی الکه د اخرت جول سره قرانه او سنت په قرانه او سنت نه پویږه د اوره مازه را د اوره ډیگری را څنګه ما اما پامریکه پا حاصله کړي را د دنیا په پو جول پویږی خدا اخرت کته ته تفوس کای د خلینا کتاب الفاظ ولوبن ورزی الا ماشاء الله گوشوی او دا اکثریه او داکار ده نره دنیا جوال پسی شوی ده حلم پسی او کتاب دا اللہ پاکه ره او اس بقل اکو دی خالو ریلو او کنا لیت اوی دا تاز اوزگاری ایوی لاللہ کار کتلی ره شاوز اوزگار ده نوزگار تی چه اخیرت لطیاره نکای دنیا جوال نرم په خوبونو کلان چلا دن تفوزو کی زما کتاب دارتن سبا وای اولی ما غمر نو در کنی عالمان او مدرسی او جمعتون نو نتب ارتسو ہے ما خود کاؤ اما دی تسفک کتل چی دا ازگار بی شاوزیم اولاو یتفک کرو آیا سوچ نکایی فی الف و زیم پزرونو ما خلق اللہ و سماواتی ندی پیدا کری اللہ اسمانونا والارضا اوز مکاوما باینهوما اواغا جی پمیند دی دوالو کی دي اللہ بالحقیم اگر پیدا کرمی دی پار دخکارا کولو دی اوالی اخپل واجل امو سمنا اپیدا کرمی دی تراغلیٹی مقراری وانا کثیرا یقینا دیر من الناس دخل کنا بلقاء ربیم دا ملاقات دا دی دخپل ربنا لکافر الخامقا انکار کئی اولم یسیرو اید ای نگر دی فی الارض پزمکا کئی فیالزروچ اگوری پتور د عبر توپن کائی فکانا آقیبت اللذینا سرنگ او انجام داقل کو من قبل امچه دا دینا ماخی کانو او اگر شد دا مضبوط من ام دا دینا قوتاً وآثار الأرض وآلو لدى زمكا وعمروها عبادة كره ودى زمكا أكثر زيادة مما داغنا عمروها جدي خلق وابادة كره دا وجاءتهم رسلهم على غري وغيتة پیغمبران داغي بالبايلات فخكار وموجزو فما كان الله نده الله لازلماهم جزيادة كبا غي ولكن كانوا الفصهم يزلمون ملیکن ہوا گئی پکولو زالونو زیادی کون کی فمکانا فم آقبت اللہ زینا بیاشا انجام داخل کو اسا او شاگئی بدکول اسو آ بد شو انکذبو اغبت کول دا دی سو دروچن کولو دا دی بی آیات اللہ آیاتنو دا اللہ او دا اللہ آیاتنو پورے یستازی انٹوکی کون کی دلائل اقلی اللہ یبدعو الخلقہ اللہ رنبے پینا عشکر دے ثم یعیدوہو بیعبدو بارکی دیلرہ ثم ایلئی ترجعون یو اللہ تواپس کولشی و یوم تقوم الساعتو فکم رس چودری کی قیامت یبلسو المجرمون لعومید وشی مجرمان و لم یکن لهم لبی دیلرہ مل شرکائیم دا حصدارانو د دا دانا شفه او شفاارت کوون کې و کالووي ب دکههم دپلو حصداررانو نه کاافینین کار کوون کا کې و پهګمرن دقوم مساو چودېې قیمت یو به عل په دغه ځ یا تفره کوونه ډلی ډلی بشي خلکو بشارارت فام الذي نه عملو هر چېقلکته چ ما را وړ دی واملو الصال هااتې کوي کو عملونه موفق فهم فی راود و تین دی بوی پا با ایچاکی اوحبرون کالی بورتا چولشی تخویف یارا و اما اللذین ارچه هل اغا خلق ده کفروچ کفری کرده و کذبوب آیاتینا اغای دروجن کری زمایاتونا ولقاء الاخرتی او دروجن کرینا ملاقات تا دی داخرت فولای که دغا خلق فیر عذاب محضرول فعذاب داخرت دو زختی و حاضرولشی مسئله ده توحید و ده منزولو و سبحان الله پاک دې الله لرا حينتلسونا كموختي تاسو ماخه ماخه کوي وحينتصبحول كموختي سبا کې داخليږي لالا ما قام بلسياد سبا ولو الحمد في الصعي ال لا رستين ده براسمانون ک وال الأرض العديز مكك وعشي الب وقت ماس خطانكي وحين تزرو لو وقت ماسقي او مازجاركي يخرج الحياار اوباسي جوده ملا ان ماتي د مرينا ويخرج المطار اوباسي م من الحدة الجدية حيل الأاررض. او تازه کې د ازمکینه بعده به او تیها پس ته اوچوالي د ازمکینه وکذالک تخرجون ودغه چې متا عمره استه شی څنګه د ازمکینه او بازي ودغه چې متا عمره استه شی دلایل شروع شو دی صورت کې ډیر دلایل لي ومن آیاته او د دلائل د الله انخلقا کم داچ تاسوی پیدا کریئی من ترابین دا خورنا آدم علیہ السلام ثم ازا انتم بیا تاسویئی بشن البنیان تن تشورون خوریدون کی بزمکہ کے ومن آیاتی ہیو دلائل دا اللانا انخلقا لکم داچ پیدا کریئی ستاسو فائدی لرا من انفسکون ستاسو دا جنسنا ازواجن خزی لی تسکونو ایلی نپارا چی تاسو آرام حاصل کئی الیہا دا خزو سرا وجعل بینکم اگ پیدا دا اللہ پامینستاسو که مودتن مینه و رحمتن و پیوبل ترسی دل لخوزی صفت داره چه سمه خدا اللہ سریلا ورکی لده باکستوی کورتراشو دمه او خدا پی مینه او خدا پی ترسی کی که نبسته زنده و جو اده لک دیر بی خواه بیو کی این اچه غرزانا خدایی او گو لک دیوه پاسا خلق نتزن نیروکی اری گتا این نفی ذالکا یقنان پدیکی چی پرادای لور دا اتا تیخوگ کری تی ورته خو کرے لا آیاتی لقامتا دلائل دی لقاو من آخل کو لرا یا تفکرون چاہ سوچ کوي ومن آیاتی ہی اور دلائل دا اللانا خلق السماواتی پیدایش دا اسمان انو دے والاردی پیدایش نظم کی دے واختلاف والسنت کم او بدلواله دجه بستاسو ده سوک عربی وئی سوک فرسی وئی سوک پختو وئی او سوک انگریزی وئی ایو وجبه ده و علیکوم ای اختلاف درنګونو ستاسو دي سوک تور دي سوک سپیندیا سوک سره الا فی ذالک یقینا بدیک دی للعالمین د پارو انسانانو ومن دا دا دا گولاي گولاي او پریانو و من آیاتیه او دلائل دالانا مناکم اذقول استاسی باللیل دشپی ډیر خلقت ګولای خوری ګولای قوله نوردی او د دې خوب شکریا ادا کړې الله دې شکر دې چې تازه و دکم وان نهاري او خول ستاسو دې دروازې د شپې دا د دروازې دې وښتينو دې قران لا واپتغا کوم او طلب کول ستاسو من فضید دمال دا الله نه سججکان تلرشې قران وای سو پټی تلرشې سو ملزمت تلرشې ایل نفی ذالکا یقیناً پدیکی لآیاتیل خام قرر دلاللی لیکاومی اسمعون آخد کدپارا نتاسو ہے میک شیسان لیسکوی ایل نفی ذالکا یقیناً پدیکی لآیاتیل خام قرر دلاللی لیکاومی آخد کدپارا یا اسمعون چی اغیق وقت دی ولگا لشپی با وقت دی سری تخکاری نا و من آیاتی هی او دا دلائلو دا اللانا یوری کمو برقا خایی تاستا بریخنا پرون گرمیوا انو دشپی پراکو پروکو خوفا پلاس حال کې چه یری گئی گلیو تندر رانشی و تمحا پلاس حال کې چه خول باران متیوشی و یونزلو را ورائی ما د دَبَرَنَا مَا چې وړې سې کوي په یف بیل اړ ده تا زهک الله پهې دا با د موچوا دبي نه في ظ دا یل پهدي کې لا خاامقا د لادي او لره ل قو خلکو له یا چا د خپلقللهکه رااخليکه ټول د ومن آياته او ذا دلال ذا اللعنة ان تقوم السماء ودري ذا الاسمان دي والارض ودري ذا الزمك دي آسمان وزمك والار دي بامره ذا اللعب حكم لغو يبا اخكر نخا ثم اذا دعاكم قال جب دا وطن فرا بللو سرا من الارضی دزمکینا ازا انتم تخرجون نو ناگا ازا انتم نو ناگاانا بتاسو بداغا وقتی روزی دزمکینا ولهو خاص اللہ لرا مناغا سوقتی فی السماواتی چی برا اسمانونو کی دی والارضی علان دی پزمکا کی دی کنل دا ٹولو لہو اللہ لرا قانی تون تابداری کون کی دی تکویری او تشریعی تکویری سمطلب حالی <سؤال> که کافر خو نخنای حکم نمانی جا اللہ <سؤال> وی مر شنو مری اجیو ای ناجوڑا چون ناجوڑای اجیو ای غریب شنو غریبی اتشریعی مومن منی نموز وقت موسکوم رو کوکوم زکاة وارکوم رو جنیو تو اللہ او حکم الله وواللذی اللہ آغازات تے یبدالخلقا چاگر انده پیدایش کرده سمو یعیدو بیاب دوباره کئی دیلرا ووو دا دوباره پیدایش احوان و اصان ده علیه اللہ تا وله المثلو الاعلی خاص اللہ لگا صفت اچت تا چی اوال ده فی السماوات والاردو ادا صفت تا یوالی ده قدرت تا اللہ براسمانون و لانیزمکو که ده و هو اللہ عزیز الحکیم ادا اللہ زرور و حکمت والا ذات ده راجع اس پا شرک رد کئی دا طول زما مخلوق ده ازمان غلامان ده لو تاسو له زما خو به یو ټوب ورکلئ نه راسته ته تم غلام دی نو ته له خپل جهاد خپل کور اختیار ورکاې چې تاسو اونته کیشي نه زه زما دا خو یو ټیوټو لې په فرښتو په پیغمبرانو په اولیاو په بوتانو په نواره سپورمه تا سیم کړل غپل شیخ او غلام له نه ورکه ازما غ دورا بلکوم بیانای تاز لرا مثلا مثال من الفو سیکوم ستاسو دل افسرونا اگا مثال کم دے حل لکوم آشتے تازو لرا من مادا غاوینزو غلامانونا ملکت چمالی کان دی ایمالو کوم ستاسو من شرکا آن دبرک خاون دان چه دے تازر دبرک خاون شی فیما پا غامال که رزقنا کم چه در کنن منگ تاز ستا غلام دے کې مال کې لو ستا د غلام تاسو رستا پتيږي دات کارندار تاسو پدي سرو پسو سارو کې شریکت په ان تم چې تاسو فیه پاری مال کې سوال برابر شي سنجتای یو هم غاشي تخافونهم تاسو یریږي دخل غلامانو نا دا دمې خخوا الا چې تاسو نہ خرص اوله ما سره پکې خپل غلام شریکت ده لو کزي به تاسو خرص کمه نه وې داولي تخیفتی کم پشان دی اردوستاسو الفسکم دی یو بالعزادو نا لکسن چی تاسو آزادی ای ادی یو ازاد پکی تاسر ملکیت تی لطا ترغی پوری اگا اڈای وگی اگا ساروی اگا نشی خرسولی سو پوری چی تاسر پکی دا اخپل ازاد مرگر شریک تی دا اگن تا تپوس نیکرے لدگسی تا دا اخپل غلام سره گی نه. للاویت پیغمبران اولیاء د امر او جنديه نارسبون ما د خو زمعقلماندي لو دې ما سره څنګه زم ما په خوي توپ کې حصه دار کوي زال سره نپري دي مالا ګوري کذالک دخرانګي لو فصلل آیاتی بیا بیا بیانوم مثالونا لقوم یعثرون د پاره د پوری دا خلکو چا دې عقل نه کار اخلي ولكي الله مثالا بيانين داخلت سميع دولنا بل التابع الذين بل كروان العقل زلمو چه زدو عنادك اهوا او وقيشات فسي ما تزداسي راسي تاوا بي غير علم بل غير د دليلنا فمن يهدي صوتت حدايه توكي منغا الله جلا بیلاری کرے دے ومالہم لشتدایلہ میں ناسویر سوکیم دات کرون کی فاقیم برابر کا وجه اقبل مقاوزات لدینی دین التوحید حنیفا بلا سہ حال کی چکلا کی پتہ وحید فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے فطرت اللہ الاتی پیداشت اللہ دے اللہ الاتی اللہ دے هر یاو کس اللہ پا توحید پیدا گئی ذالک الدین القیمو دا دین کلکت پدلائی لو ولیکن لاکسر اللہ سے لیکن دیر دا خلقنا لا یعلمون لپوئی کی انی بینا را گردیدون کی دی الہی اللہ تا وکولو شئی را گردیدون کی اللہ تا والتقود اللہ نو یری گئی واقیم صلاتا وکیمون زنا ولہ تکولو تاسو گئی من المشرکین دا غا خلقنا چ الله الروز برخه خاندان جوړي من الذين داغه خلقنا فرقو چې تاسنس کړې دي دین او پل دین او تعالو دي غيشي عندلي كل حزب عري و دلا دما پاغه دین لدیهم چې دیسرې دي فرحول قشالدي مشرکین په شرکو امامنان په توحید او وایدا مسلناسا کله چې ورسيږي خلق او تا برن تکلف داهورا بلیدا خلل ربهم فل رب لنا ودې بينا پداسه حال کې چراغ رضیدل کې الہی الله تعالی ثم بیا اذا اذاقهم کلچوسک اللہ دیتا منہو طرف طرفنا رحمتا صحت و خوشالی اذا فریقن اگانا یوردلا منہو ددی خلکونا برابیم دقبل رب سرا یو شرکونا نور دبرقی خاندان چوڑای لیک فرود دیل پار چینکارو کی دی بما داغ نیامتونونا آتا ایناهم چمنگ ورطور کرده و تمتاو مزی حاصلی کئی زجری الفاظ په او تعالول زر د چې تاسو بپه شي انزن نههم آیا من را لګل ل په سلطانر حوج په هو تقلمو نو چې دغس حوج سابتي بما اغ حقیدي لره کاو چې به د الله سره يشرپون در برخ خاوناندان جوړونونېما سقرآ ح تورات ج را لګللی چې تې د هغې نه د ش کوکنا وإذا ذكر الناس ذجرنا ثلاثه من خلقته رحمه قشالي فريحو دايخ مستي کوي بیا په اغي وين تصيبهم تورسيږي دایته سيعه تن تکلیف بما قدمت فصرت اغي مخلي قليلي دی ايديهم لاسنو ددي اذا هو يقلتون لا جان ديلاو بيدي اولم یاراو آیدین پوئیگی آیدین گوری ان اللہ چی یقینن اللہ یبسط الرزقا قلاوی رزقا لمن یشاؤ جالجو غوری و یقدرو تنگئی اللہ فی ذالکا یقینن پدی کی لآیاتی الخامقہ دلائل دی لقوغی منون آگا خلق لرچی بات از القربا ور کا خوان لو پل ولائی تا حقہو حق داغو والمسکیل او غریب تا وابن السبیل مسافر تا الاتی نو توحید هم بیان ہے اللہ مخلوق سرا مالی او بدنی امد دم کوا ذالک دا خیر الغردی للذین خلق دپاڑا یریدون چی غاری وجه اللہ مختلل ذات الله ورضا الله واولئك هم المفلحون اداخله د کامیابی جون کی و ما اتيتم اگر چې تاسو ورکوئ مې ربانس زیاتی لريبوده دې نه پار چې سیواشي فی ابوال الناس پمانونو د قلب کو کی فلا يربو غن سیوا کی کی عند الله ذ الله سرا وما اتيتم اگر چې تاسو ورکوئ من زکاتین سخيرات ترې دودونه چې تاسو پیغواړی وجه الله رضا ده الله فؤلاء دغه خلق هم له مړو تفونه د دې ځل له سوابونه د چونکول کی چا مطلب اربا لفظی معنا او تاسو دماغ غړوا بقران اسلام عمران کی زیاتیه او ستا دې تلشي دې سو مطلب دې باز غله کی هغه چاله سو ور کوي او اراده ای دای چ مالو په دې سيواره کوي چې کله په ما خوشالي راشي لکه دا واست په ملکي مبارکای د زنانه کوي اراده شي وای چې په ما راشل مالو ډیر راړي نو دا ګناه ده ها یو شې چې چاله ور کوي په تمه میا اس وقتونه ولهم خاص کو چې د زویو شوره دای وعده کړي دای کوې دن د مبارکی ور لکوم لناسیو بل تهفیت حائف ور کوي وراده به راشي یته زمانہ خوشال شی خوړی زمانہ خوشحاله شی د دې تمه باندې وې چې بابا نیکل راجن او مال والدین سیوارا کیدې له سوجی داور له سلډاری باندې سروسی راولې او نیم سلډاری دا سدخه دا د خپل کورونو کې بس کوي دا کار م کوي هر کچره زیخ خپل دوستان او رشتہ دار سره اخراتی د تخپه په شکل سوړې بوز خو پټم باندې ک هغه خپل سبی راړو او ډیر را خلا واګه به هم پدین را و اړيچ ما باندې بدلل نه نه بدل نه لای سبي حکم دي یو بل تهفيط حائف ور کوي چې مينہ محبت حسين واقعي غا رضا مبارکه او د شيزونه ګورنار و دي غا ادم که شما خلک دی چې خيراتي چا اثر امداد کوي له خلای په نوم الله وي دي دي ثواب بده تو ورکم بیا دلیل اخري الله الذي الا دی حلقاكم چې هغه تاسو به دال فری ای سم رزق کو په اخوراګ درته تاستا سم یمیت کو په هغه ملایتا سولرا سم یحی کو په هغه جوندی کایتا سولرا هل من شرکا ای کوم آیشت د برخي خاندان ستاسو نه ملګه شو یا فالو چی تی برساله او چی برساله کوم دا کار تاس بر شیخ ستا دا حصدار پیدا کول مرا کول جن دکول کولشی نا سبحانه پاکی دا اللہ گره شریکانونا و تعالی اوچھتے اما دا غینا یو شریکون دا خلق ولا دا اللہ سر دا برقی قاندان جو رئی زہر الفسادو کارشی دروانے فی الارد پا زمکا کی فی البر پوچا کی والبحر پلوندکی پی ما کسبت ایدین ناسو فسبب دا غی چی کئی غیلر خلق زمکا کی چی سروانی پوچا نام د انسانانو پاکيده او په مل رازي او په سمندر کې چوم رازي سونامي انډام دل انسانانو پاک عمل رازي الزی قوم د دینه لپاره چوسه کوي دایتا بعد الزی دنیاګا اميلو چې دیتل انهم رجعون د دینه لپاره چې دوی واپسي اول اوایا دا شی بندک دا بندک لذيذ قه لذاره چوسه کی دیتا بعد اللذيذ نیاگا عاملو چی دئ فريدي الله هم يرجعون د دې دوباره چ دیتی واپس شي ټول عذاب الله دنیا کي لور کي سور کي خاص نور باخرت کي قل او اياسيرو وګرځئس الارض پصمکكي فالذروغو ري پ سوچو اي برسلام كيف كان عاقبه الذين سرنجو ان جاءنا خلق من قبل چ مخيو كان اكثر مشركين ودير دينه شركون کي امور مصلحة فاقم نو نیقا برابرکا وجه اخفل بدن او ذاتو لی الدین القیم یا دین مضبوط تا پا دلائنو من قبل این یا تیا محکی دراتلونا یومون لدا سر وزی لا مرد له چنشت واپسی غیر وزی لرا من اللہ دالانا یوم ازل پا دغرز یسود دعون دی با اچوی اچوی سو ادلاو دی من کفرا چاچه کفرو کو فعلی کفرو فاغبانی بایی سزاد کفر داغو دا تخویف شو ومن عملا چاچه او کو صالحا عمل موافق دا سلند فلانس و سهیم نا غید اخپلو زانونو دا پارا ایم هدون تولایان غرون کی دی زان تا خیامت <سؤال> سر راولی بیجی اللہزینا دا دیل <سؤال> پارا چی بدنا ورکی اللہ <سؤال> خلکوتا آمنوچی ایمان راولی دے وامن الصالحاتی <سؤال> ای کارونتای موافق دا سننا تو ورکی بورتا سو ملفزدی دا فضل قبلنا انہو بیشک اللہ پاک دا یحبو الكافرین خواقنگن کافران دلائل ومن آیاتی ہی دلائل دلائل دلانا ان یرسل الریاح رالی کی حواگانی و بشیرات ان چی زیر ورکون کی دیپا باران ولو زیقا کم از دینا پارا چھوسک اللہ تاستا لرحمتی دخپل بارانا دخپل رحمتنا ولی تجری الفلکو از دینا پارا چھ روانی دی کشتای بی امری ہی دا اللہ پا حکم ولی تب تغوضو دینا پارا چھتا سو لٹووی من فضلی ہی دمال دا اللہ پا تجارت کے ولی اللہ شکر باسائی دليلي نقللي که دررسنا یقی منګليږي من قبلت کانمماخې ررسانې غمبرران دلاقوم مهم قوو دا غیتا فجا او هم را لپې غمبرران قونوتهبل البناې پهډعالو سره فته ناغ انکارو کو فت کمنا من, من الذي نه دا خلکوونه اجرمو چېغي جمونونه تخویفی دنیاوی شو او دا بشارت تی وکان حقا علینا او دی پمنبانی نصر المؤمنین امداد تول نمو ملانو اللہو اللذی اللہ غزات تی یرسلو ریاحا چرالی ہوا کی هوا گانی فتسیرو پورتکی صحابا وریزی فیبسو تحوق وریدی وریزو لرا فی السماعی پاسمان پا طرف تا کائفا یشاو سنچی دا اللہ غواری ویجعلو هو گرزیدی وریزو لرا کسفن ٹوٹی فتر ال بل خلالي هي د وریا وما سو فاذا صابا کله چورسي کی بهې پریباران سرا تلجورس اللہ بیهی پا باران سرا من یشاؤ چاہت چواری من عبادی ہی دا بندی گانو خبلونا ایدا هم یستگشیرون ننگاہان آگئی خوش آلی و انکانو اگر چودا بنیان من قبل ایو نزلا محکی دینا چی راولے گرے شو علیہم پا غیبان دی من قبلی ہی محکی دینا لمبلسین خامقان اومید چی باران چرت دی فنزر اغورا الہ آثار رحمت الله. اګه نو خدای رحمت تعالی تا کیف یحیل ارض سرنګي تازه کړ د ازمګه بعده موتيها پستون چا دي د زمګه نه رځیدل ترور الله وکړو د تپهشي چې تا به بیا جوونې کوي کله انغا ل یقینې کارونو واللهله میل موته خاامقا جوونې کوون کې د ملو دی او والله کو شل قدرو ا الله پرشي ثاق لر کې دی زجر وله ان اررس نه کوی ګب ریحسی لا فره او دا خلک اوې داسیلا اونی دا او دا پشان د کافرو ده دا خلق کافر پشانده مرو دی نمرو تا تا رول نشکوله ندئیت توم نشکوله تا از دمائی سوره روم کې ببیاد آیات راشی فا ان لکا آسوره نمل کے و ادا سوره روم کے ده رستو فاتفر کے ده فا ان لکا یقیلتو لا تو اسم علماء تا رول نشکوله مرو تا نا تا رول نشکوله کافرانو تا جی پشانده مرو دی وال ت ص کاورولشه کو قانوته کاافران چې پشان د کاردي څ ادوه آ ب نه ازا واللو کلچ اگردی دائی مدبرین شاکول کی وما انتا نیتو بیادی الحمیل ارخول کی اگر کافرانو تا چی پشاندو رندو دی اندو لالتی هم چی تیوارا دا دیدو گم رہاینا انتو سمعو تاورول نشی کولے اللہ من مگر آگا چاہتا یقمنو چی ایمان را لی بے آیاتینا زما پایاتونو سوک چی زمایاتونو نمانی نو آگئی تاورول کولے شی فا هم مسلمون نو آگئی دی س دلیل اکلی انفسی خپل ځان تا وګوره الله او هغه الله آزاد ته خلق کوم چې تاسو پیدا کړی دی مین دوفن د کمزوروالی نه چې معنی ده معنی دا ثم جعل بغیر زوليه من بعد دوفن پس د کمزوروالی نه قوتن طاقت څنګه وینا ثم جعل بغیر زو مین بعد قوتل پس طاقتنا دوفن کمزورواله او شیباب وډاواله يخلق ما ان شاء الله پیدا کوي څه چې خواري او هو العلیم القدیر لا پویا و طاقت والا دے اس بات تا قیامت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَدُ قَلَ جُودْرِي کی قیامت يقسم المجرمون مجرمان باخري مجرما وعلى بيسو قسم باخري ديواخل د دي تیر کله په دنیا کې غیر ساعت سوا دیو ګړاینا کذالک دخکرانګي لکه څنګه چې په قیامت کې د منکر شو قانون دی او فقول اڑول بشو د حقنا وقال الذين وابا خلق او تل علم چې علم د قران او سنت پر کرشه دي والايمان او غيمان راول دي سبورتو لقد لبستم لكن تاسو کو درن تیر کله په دنیا کی فی کتاب الله فکتاب الله کی الی یوم الباس دیدا خبرات کتاب دا کې کی تروز دا قیامت پوری فہذا یوم الباسی دا پروز دا قیامت تا ولیکن لکم لیکن تاسو کنتم یای تاسو لا تالمون لپوئی گئی فیوم ازن پدغ رز دا قیامت لا ینفع اللزینا فیدوان رسی آخل کو تا ظلمو چی دنیا کی کفر شرکن دے بازرتهم بانداغی ولا هم یستا تبون آن بدا غیلت توبیر طلب کو چې چی اس طوبہ و باسی اللہ بے منظور کی ولا قد ذرا بنا يقينا المنبيا تدي للناس خلقتا في هذا القران في هذا القران بكل مثل هر مثال ولا ان جئتهم كترى ليدا بايه دليل لا يقول ان الذين كفروا خا وما ويا خل الكافر دي ان انتم ني تاسوا ان لا مثيلون مغر باطل دظ دخترنګي ي الله مور ل الله على پلووبنا فزونندا خلکو لا لمون چې لپږي تلي فب او د اللهې غبره صبر کا الوا الله فيلووز د الله ح رختیا چې قیمات وله يستخ او خ مخ کمقلد ک تعاله دغ خل لا یو قلو چا یق سورہ روم د الله په فضلې آسان سره اقلاص شو بسي سورہ لقمان ده سورہ لقمان په ترتیب عثماني کې 31 یو دیرشم نمبر سورته او سورہ لقمان په نزول کې دا 57 او 50م نمبر سورته پس ته سورہ صافات نه نه دا وسدا الله بشارت ورکی کوي په فلاح او کامیابی سره کامیابای کامیابای علي خبره پوری دهي ادمه قبل سره جول او ربط سده ما کي صورت کي دلاليل عقلي الله ذکر کو فخل توحيد باندي انه دلتا دلاليل عقلي او نقلي وحي الله خپل توحيد ذکر کي خلاصه صورت دغه باب ور دي يو ا باب دلم نمبر ايات pore de او دیم دا اکیس نترہ خیرہ پورے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دا نمد اللہ ایسے اللہ چی عامی ہو خاصی میرا وانہ ای کئی شوروک او پسور لقمان کی علیف لام میم اللہ خفوئی کی پا مراق پل دا دی حرفنونا تلکہ دارات دن کی آیات الکتاب الحکیم آیاتنا دہے نا کتاب کتاب حکیم چې ډاکټر د هک متن نه ټول په دلالې عقلی دي او ده لن خودل کوي او رحمتنا او رحمت ته خو چلرا للمحسنين اخلقو پارا چې ختمون کی دي الکخ چې کیسو کوي الذين يقيمون الصلاه وتشربون سنا ويتون الزکات ور کوي زکات او هم غیب الاخرته پرستانه ورځ هویو قیلون دی یقیل ساعتی دا, دا بشاره ور چه ده چه عقیده او عمل ده سهی دغه ده خلق على هدن پا سملار ده من ده طرف ده رب ده ده این پا دنیا کے و اولائکه هم المفلحون او دغه خلق ده کامیابی دنکی پا دنیا و پا آخرت کے زجر ورکی منافقانو تا و من الناسی زنید خلقونا من اغسوکتی یشتری چه اقلی اغا ورکی اغا لہو الحدیثی ده غفلت قسی مته موه ازل کی یو کاسو اغواب لباشان او د کیسرا او د روم او دای دا کیسو کتابونه کی اغستل خلق تبعل ولول اوجرا بیټک کې موسرلز د عقب خوشاله منتواهان کوي محمد صلی الله وسلم ورته قران وی انا دای دا ورته د دا شریه قران څخه راځي چې دا وروه تاره تا دوه سم ناولو کیسو پناولو درخواسته اسکول کې کالج کی مالت نہول کسی را گئی فوخہ تربانو د دې کسی بوي اوز ده اخلي چان زان له سازستي اچان له سازستي اوسوک د ګمراهه رباب سیتار تورای باجا ډولکه بي سي ار ده اخلي راळी خلک ورتلاست دي له دا خلق تعالی زورونه او کوي زوا کی تابشته پیغمبر بیان ته پدې کې مشغولي پوښي خلک بدیزان مشغولاي داسې خلکو تا الله زجروړ کوي ومن الناس سند خلقنا مله سوقتي يو شي یشتري جي اخلي لهو الحديث د غفلت قبري سلا لي ذلا ري د پاره چې وله خلکو لرا ان سبيل الله دلاله الله لنا والقران لنا بغير علم بيدليلا ويتخذها انوي لالار د الله حزب کی کې کرشی اولای کلم عذاب المحیم داخل کل العذاب سوا کون کې ده ولک پدی کیسو پدی وی سیارونو ابي دې دمانو باندې پدی کې اختر خلقم دې لار کې اوزانم خا او خلق د الله د قرن نارای و اذا تدل علیه کله چلوستری پدغه خلقو ونه زما یادونهقرآ ور والله اوګ دی اوک بررن لوي کوونکې کالم یا ا وا کې دا اوریدللیدي دا که نی او ځای غای کې د دغه سرلی په غګو کې اوقر درونالالې دی فشر خبرکه د له د عذاب لم پهذاب داک سره خلک لاررو کوو کې نقرآ لستې شي اوو مسلمان د پرجو غار ته ګوري وګو پکېږي ا پردای ځنه نه پالاریږي هغه ته ګوري ګړنګاریږي اخوکه قران لوسته شي الوال رضیم نه نوخه وای پیغمبر ستاسو زمانه کې همداسې خلک شته هغه زمانه کې همداسې خلک دي اخو خلک مشته کړه جې ځان له قران ګوري کوم ځای لوسته شي تم زده دین خبرې چې زوار شمه عمل په حکم وورم بشاره تو ان الذين خلق آملو جیمانی را را وعمل صالحاتی او کارولا کئی موافق دا صلناتا لهم دیل راج اللہ تلنایم جنتون دن یامتونو دی خالدین افیاد دیبا پائی که میشی واد اللہ حق تا لوز کردی اللہ لوز پر اختیا ووالعزیز الحکیم دگا اللہ زرورا و حکمت کو علا ذات تے دلال اقلی خلقات سماواتی اگر پیدا, پیدا, پیدا بغیر عمدین بیستنو، تراؤنها توین اتمانون بیستنو، والقافل اردی، ایقیدی پزمکه کی رواسی هم ازبوط کرونا، سلان تمیده بکم، لدیده پارا چجاک نوی دازمکه پتاسو، و بستفیعا خوار کرده اللہ پزمکه کی، من کل داب بطن ده هر قسم زند سرنا، و انزلنا من السماء ما ان، اوراوری، دبرن و بو، فانبتنا یا پدی وبو بالکل لزوجن د هر قسم جوړی نه کریم خستا عزتمندا هاذا خلق الله داو پیدا شو مخلوق د الله ده فارولوا فارولی تاسو خی ماته ماذا سنغشه خلق الذين پیدا کړل د خلق بنذونه چې د الله نه سوادي وزو کو د تدخل رب دال الخيب او تاسو ماتو خی چې د عبادت کوي کی دیسه کړی دی بل ال ظالمون دی ظالمان فی ضلال مبین و کو براخ کراکی و لقد اتینا یقینا و کرال منگا لقمان لقمان الحکیم تا الحکمت د پوی خبري د پوی خبري سوی ان شکر لله چته شکر واسه د الله لقمان الحکیم کې اختلاف ته د مفسرین و علماء چا نبی کو ولی الله صحیح خبر دادا چدان